Въпреки настояването на руския президент Владимир Путин за примирие по време на рождественските празници за много от източно православните църкви, въздушна тревога и обстрелната украински позиции имаше, освен в Русия и други православни църкви, като Сръбската, Македонската и Украинската православна църква, отбелязаха рождество, броени дни, след като арменската общност у нас отбеляза за първи път своята Коледа, а тя е съвсем на свой крак, и не съвпада с тази на руската, а с нашето явление 6 януари. Сега ще отправим своеобразен поздрав към арменската общност с въпроса какво е да празнуват не само коледа, не само рождество, но и всеки друг предстоящ празник в нов храм. Добър ден казвам на Оханес Паникян, председател на църковното настоятелство на арменската апостолическа църква в София. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и на вашите слушатели. Уникално е чувството. В София не е имало самостоятелен арменски православен храм от почти 100 години и за нас беше голяма радост и благословение да успеем да изградим такъв и се радваме. Наистина е радостно, виждаме го и в очите на хората, на нашия норяш и радостта от това да има един обособен нов светъл храм. А кажете ни, господин Паникян, а, каква е причината всъщност повече от 100 години да няма а, арменски православен храм в столицата? Аз знам, че досега основните църковни празници са отбелязвани, ако не се лъжи в арменския народен дом, една забележителна модернистична сграда на булевард Тодор Александров. Нали не бъркам? абсолютно много се права. Значи до 1936 година армей, тогавашния арменски храм се намирал срещу сета неделя църквата, разрушена е поради някакви обстоятелства. Общността закупува този мот на Тодор Александров, но тогава по чисто прагматична причина решават да построят училище и читалище. И по-нататък решават да изградат църква. След промените от 9 септември това става невъзможно. Слава Богу 10 ноември, следствие на което в 2002-а и общност а, закупува правото настроение върху този нов имот, върху който е изграден новия храм. И за 2006-та започна гърдежа нота, да, от 36-та година до тази година, до 22 -го, 12 юни, юни. Поправихме службите си в една зала в арменски народен дом на Тодор Александрович. Впрочем, този нов арменски храм, който за първи път на Коледа отвори врати, в смисъл, той беше открит през лято, но за. Това е първата ви, първото ви рождество, което а, се отбелязва литургично в новият апостолически храм на арменците. Самата сграда е също с много забележителна, а, модернистична, бих казала, а, архитектура. Или може би ще ме коригирате, че това е част от така традиционният а, църковен стил? Ами мога да кажа, че това е абсолютно модерен, модернистичен, прочет на архитектурния стил. Уху. А дори нашите владици, които идват да, да виждат храма, са доста очудени, че имаме одобрението на нашия свети престол. Но явно и нашия католикос е видял нещо интересно в проекта. Да, тоест, да, тоест, изключително тоест, интересна да, е сградата. С, да. а, вместо куполна, тя е а, с оствържено. Да, това е традиционно. И другото уникално нещо е, че цялата е от стъкла. Тя няма реално погледнато стени без тази, която е на гърба на алтарната част. Тоест има а, една така директна символика за светлина и прозрачност, ако ви разбирам правилно. Така, точно така. Сега, аз се връщам на този въпрос, който като училище ни занимава в една голяма част от днешното издание на до Обед. А, разминаването на календарите, на църковните традиции. Изобщо големия въпрос за времето. Знаем ли къде точно сме? А, Армения е на практика първата страна, която приема християнството. Може би да припомним този факт а, и да обясним защо а, вие празнувате на 6 януари рождество, а, Ако използваме един стар българ, Български народен израз, изцяло на свой крак. Нали? Знаете, всяка безпорно, коза на свой крак, вие сте съвсем уникален. Безспорно е така. Е така. Значи, <същи> Стария стил, так, няма точна дата нали, за раждането на Христос, но се приема, че някъде януари първите църкви започват да празнуват на 5 и на 6 и знаеме, че става тази промяна, дърпат датата на 24 и 25 в пределите на Римската империя. За да просто народа да приеме по-лесно чрез един езически празник, нали. Променя, смисъл в, <съкълзвър> езическия пра... да бъде приятен по-лесно християнството, uh -huh. е въпрос на дата, на която е популярен езически празник, ние оставаме на тази дата, а разликата между нас и руската, сърбската и другите прославни църкви е разликата между юлианския и григорианския календар. Но това, което още по-никалното при нас, че ние и Рождество, и Богоявление, защото от а, записките на Лука, нали, от Евангелието mm -hmm. на Лука, се казва, че денят, в който е роден и е кръстен, нали, стой... и се сказва така. Така, че да, ние сме на собствен крак и смятаме, че спазваме Първите повели, основно. Mm -hmm, нещо, е да. нещо, което отговаря пък и на това първенство, което Армейнската православна църква има по отношение на а, приемането на християнството. Тя затова това и апостолическа, между другото, както и ние, така и римокатолическата, и другите, които са получили учението си директно от апостолите, в нашия случай Бартоломей и Тедай. Сега, последно да ви попитам, какво си пожелават арменците в София, арменската общност, може би и в България. Вие се познавате добре а, за арменското Рождество и съответно за 2023 година. А, мир много ни е необходим на всички нас, и на арменците, и на българите, и по цял свят, защото и в въз... В региона на Република Армения има военни конфликти, така че мир, благоденствие и благословение. Много ви благодаря за възможността да говорим с вас. Пак ще кажа, за първи път армянската общност в София отбеляза рождество в свой собствен нов храм, Армянската апостолическа църква. Благодаря на Оханес Паникян, председател на църковното настоятелство.